És dimarts, 1 d'octubre, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell escoltarem com Juli Fernández tilla d'incompetent al govern palafrugellenc i acusa a Esquerra de manipulació informativa. També comentarem la inauguració de l'exposició dart a càrrec de Clara Centenera i els usuaris del Club Social, una activitat amarcada dins del Dia Internacional de la Salut Mental del proper dia 10 d'octubre. La informació comarcal ens portarà a explicar que a Platja d'Aro es doblen els robatoris a l'interior de vehicles durant l'estiu. Tornarem cap a casa nostra i posarem la mirada en el cap de setmana i és que l'Encotrail 2019, que se celebrarà els dies 6 i 7 d'octubre, es reunirà més de 2.000 participants. I acabarem explicant-vos que aquest cap de setmana és un cap de setmana ibèric al Museu del Suro amb una visita al Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda. Iniciem aquest informatiu d'avui març o d'octubre, dos anys doncs, després del referèndum de l'1 d'octubre i en aquest informatiu d'avui doncs començarem amb una promesa que us vam fer i és escoltant el portaveu socialista, el que és doncs, el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Palafrugell i és que doncs, arran de la decisió que l'Ajuntament de Palafrugell va decidir doncs, tornar l'import de les multes que ha posat a la càmera del passeig Ipsela de Llefranc, doncs això ha aixecat força polseguera, no tant pel fet de tornar a l'import de les multes, sinó per altres aspectes relacionats amb l'informe que va fer el secretari al respecte. Ens posem en contacte doncs amb Juli Fernández. Bon dia, Juli. Bon dia, bon dia. Doncs com dèiem, sortia aquesta notícia divendres a primera de la tarda amb, aquesta, amb aquest titular, no? que l'Ajuntament tornaria aproximadament a unes 1.500 multes provinents d'aquesta càmera de Llafranc. Aquest és un tema que tu ja venies reclamant des de feia diversos mesos, oi? Sí, a veure, jo, el nostre grup ja a febrer, febrer d'aquest any va demanar per un costat un informe sobre aquelles infraccions a uns carrers de Llafranc, que s'ha demostrat que el govern les va deixar per escriure de fora voluntària, i t'havien demanat doncs, que ens havia arribat, perquè havíem vist així doncs, que la càmera havia posat eh, sancions en un període en què no podia, segons la informació que havia a la pròpia pàgina web. El govern sempre anava tirant pilotes en l'aire, finalment doncs hem aconseguit que després de set mesos la faci un informe i ens donar a la raó o sigui, diu que aquestes insancions estan mal posades per dos motius, no només per un de l ordenança, sinó també perquè en un dels apartats de la pàgina web la informació que donava als ciutadans ja era contradictòria, per un costat es deia que no sancionava i per l'altre estava sancionant. És obvi que si sí, administració fa una sanció a un ciutadà en base a una informació que no s'ajusta a la que diu els seus propis mecanismes eh, publicitaris, doncs les ha de treure, ja inclús està d'ofici. El que ens sorprèn més és que la nota, està bé que surti la nota, però clar, és una nota que, que destaca el que els interessa, perquè en aquest període eh, el total de multes posades són 4.991. D'aquesta dada no surt res de la nota. D'aquestes 4.991, 1.886 ja estan pagades. 1.513 estan arxivades, que ho ja veure per s'han arxivat aquestes i no les altres, i 1.592 denúncies pendents de pagament. Per tant, aquests 1.500 sancions que parla la nota, jo vull pensar que, és, que es deu referir a les pagades uh -huh. o a que aquestes vendes de pagament, no ho sé, però en qualsevol cas no són 1.500, són bastant més. I després l'altra cosa que és evident, i és que el proper secretari diu, que l'única forma que hi ha per tornar aquests diners és que l'afectat ho faci per escrit. Dic això perquè això també demostra la manipulació que fa Esquerra Republicana, perquè vull recordar que en un cas similar tot i que no era, tant, no era tant el número de sancions com això la Cama de Llufriu, és que la republicana sempre insistia en que la l'alcalde podia fer, tornar al dir d'ofici sense que ningú ho reclamés, no? Jo diria que d'ofici no es podia fer perquè la llei no ho contempla, no? I ara es troben que, obviamente, doncs, han de venir a raó de que hi deia, no? Vull dir que és molt fàcil parar de l'oposició quan no es té coneixement i quan està al govern perquè són uns incompetents, no? Jo crec que queda manifesta en aquest expedient de la seva actuació que després de vuit mesos de que algun nostre grup ho demanava ara vegin, reconeguin això, que això és bastant greu Aquí s'ha vist això no? aquesta manca d'agilitat doncs, en el sentit doncs, que vosaltres ja va posar el focus a principis d'any i per tant s'ha trigat aquest set mesos que, que doncs, poder hauria estalviat doncs, que hi hagi tan sancionats i potser doncs, no hi hagi hagut tantes sancions i, i ara doncs sigui més feixuc per a l'Ajuntament i també per a la gent doncs, haver de fer aquests tràmits, no? Aquests set mesos que han passat seria una de les coses doncs, més destacables en, en negatiu, no? Bé, bueno, jo penso que això demostra una certa incompetència. Fic com quan va passar el tema de Llufriu, automàtic, quan van detectar que el fotovermei no funcionava eh, o donava errors, en un mes i mig es va cancel·lar tot, es va aturar tot de seguir sancionant, no? Clar, aquí estem parant de que han passat, o sigui, estem parant que això ve del, del maig de, del, perdó, del setembre del 2019. Vull dir que eh, jo estic denunciant això des de, perdó, del 15 d'octubre de del 2018 mm -hmm. fins a maig del 2019. O sigui, però que jo començo a denunciar-ho al mes de febrer del 2019. I a partir d'aquí moment jo crec que l'Ajuntament ha sigut d'activar les alarmes, no? haver actuat, haver revisat la pàgina o què passava, revisar revisat l'ordenança. Una ordenança que l'aproven ells, s'aprova en el seu mandat, dir que aprova una ordenança que n'hi ha mateixament com complir-la. Vull dir que tot és un seguit de, de desproposis que el que posa de manifest és que no estan a l'alçada del que el poble necessita. I a més a més, quan es fa aquesta manipulació informativa de de quan estàs a l'oposició dius una cosa, quan estàs governant dius una altra, i això, en aquell moment la política, eh, la política no aguanta tot. Jo crec que és un tema de consistència i de coherència política, que aquest govern, que ha arribat en juny, per estar alçada del que el poble necessita. Tu, eh, com dèiem, doncs has anat posant el focus en aquest tema, has anat reclamant, anaves reclamant no? de forma recurrent en els plens doncs, que, que se't donés aquest informe. Ara que s'ha fet mitjançament eh, públic, no? s'ha publicat una part i doncs, tu ja has rebut l'informe perquè doncs, ens has explicat sí, sí, sí, sí. aquestes dades. Sí, sí, sí. Doncs, eh, eh, no sé si ara, bueno, suposo que haureu de parlar Podem al grup, però no sé si tens prevista alguna acció per comentar aquest tema. Bé, bueno, el demà en Radio Grup i ho plantejarem. Això a mi em preocupa molt, primer, la reacció tardia del govern, que ha trigat molts mesos en, en donar informació, i, segon, també demostra una sentit incompetència. diguem en compte que parla dues coses. Parla de la informació que la pàgina web contradictòria amb els períodes i parla d'una ordenança que l'han aprovat ells. I, clar, tu aprofes una cosa i després l'apliques diferent. És que el tema és bastant més greu, eh? Això demostra que no hi ha ningú a l'Ajuntament del Govern que mira els documents, que mira els articulats i que realment això ho, ho valora d'aplicar-lo, no? I jo crec que jo estic, jo estic trist, també, perquè això dona la sensació quina garantia podem donar als ciutadans si el propi Govern que propi una ordenança, quan l'aplica, l'aplica malament, no? Molt greu. Mm -hmm. Nosaltres a, a en Josep Pifarré li hem tret també el tema doncs, de de, Llufriu, no? de que quan estaven a l'oposició doncs, van ser molt... van fer una crítica molt ferma eh, cap a vosaltres i ha dit que el, el cap i fi eren temes diferents que, que allò era més una, qüestió, una decisió política que en el seu moment doncs vau prendre vosaltres i això doncs ha estat un error tècnic eh, no ha pogut comparar-los eh, malgrat doncs, que també al doncs, final no, jo crec que si, si a més a més no els compara és perquè és bastant incompetent o sigui, la decisió política del govern anterior va ser de col·locar la foto vermell i els ralars de és una Llufriu però el govern detecta que hi ha una sèrie d'errors a l'hora de calibrar el foto vermell i totes les infraccions. I la gent que havia ha ha pagat la sanció, els diuen, escolta, que demani la devolució i li tornarem. I ells deien, no, no vostè ho ha de fer d'ofici. I aquí el que mateix, políticament decideixen col·locar una càmera al passeig, políticament decideixen un modificat l'ordenança, políticament, i políticament l'aplicen incorrectament. Per tant, no sé on està la diferència. En tot que la diferència sí que està amb el volum d'infraccions, i el temps de reacció, el govern que jo governava en un mes i mig va reaccionar i va aturar-ho tot i els han trigat 8 mesos. Per tant, clar, que hi ha la similitud la tramitació. I a més s'agafa l'informe aquest, l'informe que em van fer a mi quan jo vaig demanar en relació a com es podien treure aquestes infraccions. L'informe diu el mateix, d'ofici no es poden tornar les infraccions. S'han de demanar expressament per l'efecte. Per tant, que l'acaba de dir que no és el mateix, demostra només una, una incompetència i un descarre impressionant. Doncs Juli, volíem saber la, la vostra opinió, l'hem tinguda, hem també conversat amb l'altra part, amb el govern, i doncs ja tenim les dues parts que, que ens han dit doncs, la seva en aquest cas doncs, destaquem no? aquestes pràcticament 5.000 multes que, que ha posat aquest, uh, aquesta càmera d'Alla Frank i de les quals doncs, 1.886 han estat pagades 1.613 arxivades i 1.672 estan pendents uh, haurem d'esvinar a, a què es referia aquesta nota de premsa que van enviar 1.600 que anul·laran es refereixen a que estan pendents de tramitar de pagament, que és òbvi que és a... aquesta sí que les poden anular a M ho refereix a 1.886 que estan pagades, que és la que ha de demanar expressament al ciutadà que l'hi torni. Vull dir que, clar, jo trobo que això nota que, hòstia, que falta objectivitat, però, bueno, en definitiva és el govern que fa les seves notes de presa. no? Doncs, Juli, nosaltres avui ho hem comentat amb tu. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i ens retrobem aviat. Gràcies. Molt bé, gràcies, Déu. Doncs, dures paraules, les que ens ha deixat en aquesta sintonia l'exalcalde de Palafrugell, Juli Fernández, doncs, tinllant L'Ajuntament de Palafrugell, en aquest cas el govern de Palafrugell d'incompetent i Esquerra Republicana doncs, de manipular informativament eh, per els seus interessos allò que, que, que més els interessa. Us recordem que teniu doncs, aquesta picabaralla dialèctica entre alcalde i exalcalde de Palafrugell. A la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat, doncs, teniu aquesta notícia redactada i amb els àudios més interessants que ens han deixat, les dues converses que hem mantingut ahir amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, i avui amb el cap de l'oposició, el portaveu socialista, Juli Fernández. seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i en aquest cas doncs tornarem a posar la mirada en el Dia Internacional de la Salut Mental que tindrà lloc el proper 10 d'octubre serà quan es comemòria aquesta data i nosaltres des doncs, de Ràdio Palafrugell com us vam explicar ahir doncs, oferirem una taula rodona amb diversos protagonistes no només professionals de la salut mental sinó també usuaris i familiars això serà però el dia 10 d'octubre d'altra banda les activitats com us vam avançar ahir doncs ja van començar, ja comencen aquesta, avui mateix, aquesta setmana ahir comentàvem amb Agustí Camino el psicòleg de l'Institut d'Assistència Sanitària de Salt doncs la conferència que oferirien avui ell i la Glòria al Teatre Municipal de Palafrugell i un xic més tard també al Teatre Municipal de Palafrugell doncs hi haurà una obertura d'exposició que han dut a terme els usuaris del Club Social. Per comentar aquesta activitat, aquest, aquest projecte que s'ha dut a terme, doncs, contactem amb la responsable d'aquest projecte en aquest cas la Clara Centenera bon dia Clara bon dia. gràcies per atendre la nostra trucada i amb tu doncs volem fer una petita pinzellada i mai millor dit poder d'aquesta doncs, exposició eh, espai per compartir doncs, que es podrà veure a partir d'avui a un quart de set a la sala d'exposicions del Teatre Municipal de Palafrugell. què ens pots explicar d'aquesta exposició? Doncs que el títol està molt ben escollit, perquè de fet el que fem és una mostra del que treballem en aquest espai on compartim, que és el Club Social. Uh -huh. Al final no és, no és un taller d'art, no és una escola d'arts plàstiques, ni és un lloc on la gent que té noció de pintura bé, sinó que és un espai on venen els usuaris hi treballen, un espai doncs, molt comunitari, on, on simplement es, es treballen, en aquest cas, manualitats i disciplines més aviat artístiques, llavors el que es veurà a l'exposició és una mica una mostra de tota aquesta feina feta durant el curs, bueno, durant uns quants mesos, els darrers mesos. Mm -hmm. Tu col·labores habitualment amb el, eh, amb el Club Social, no sé si si formes part de, de, de, del Club Social, també tens altres dedicacions? Sí, tinc altres dedicacions, però bueno, aquesta és una de les meves eh, cinc feines i, i col·laboro amb ells, bueno, que van Uh, com a, El títol que han posat a la l'agenda és que ets artterapeuta, per tant, doncs, uh, a través de l'art doncs, uh, fas una miqueta de teràpia, no? és intentar, doncs, uh, a través de diverses disciplines, doncs, uh, que es faci teràpia que els propis usuaris segurament no se n'adonin no? que estan fent teràpia. És curiós perquè l'art té un potencial molt terapèutic en si mateix, vull dir, no has d'estar necessàriament... Amb... Guiant la sessió perquè sigui terapèutica, sinó perquè el mateix fer i un fer creatiu, com és en aquest cas ja en si és molt terapèutic i a més té moltes um, propietats positives per al cervell com per la motricitat fina, etc. Uh -huh. no però en aquest cas no és ben bé terapèutica el que ja faig perquè ja es va en aquest en aquest club concretament doncs no no es va voleixir, però sí que en si la sessió té aquest caire doncs doncs de, de relaxació de i i deixarnt anar a una miqueta doncs la mina si més racional, perquè és una feina doncs creativa i, uh -huh. bueno. en aquest cas eh, tu que has treballat diversos mesos amb aquests usuaris de uh -huh. del club social has vist una evolució, no sé si es pot veure en, la, en, en el que expressen a través de l'art o poder també amb la relació no?, que tu pots establir amb ells doncs això, és, això és una bona pregunta de fet el club està obert des de fa ara un any i poc, no té bueno, aquest gener, si no m'equivoco, farà dos anys, si mm -hmm. no m'equivoco, jo, jo almenys fa un any i poc que estic treballant i, i realment és molt difícil veure una evolució perquè és un club, de manera que no és el que et deia, no és una escola, no és, un, no és una estació terapèutica regular, sinó que és un club que s'obre i és totalment obert al, als horaris que vulguin venir. Això vol dir que no, hi, ha, hi ha continuïtat, però uns mesos, llavors deixa de venir, llavors podria haver-hi gent, llavors és molt fluctuant. I realment, quan es parla de, terà de teràpia o quan es parla... Bueno, en aquest sentit, la teva pregunta, que si és una cosa doncs, evolutiva, si mm he -hmm. evolucionat coses i demés, si sí, hi ha una evolució, però és molt minça. El que jo et és molt breu, perquè, en el fons, poca gent l'he tingut des del principi. De fet, ningú. I això, llavors, és una pregunta que em costa molt respondre. Mm -hmm. Tot i així, sí, sí, sí que hi ha una millora i sí que hi ha, com una, sobretot, una, una confiança en un mateix que va, que va augmentant. No és el mateix el primer dia que el tercer, ja només... Així, no? Tan senzill com amb el pas de dues sessions hi ha una mica de canvi en quant a prendre decisions, també en el tema de la motricitat, hi ha gent que fa molt temps que no fa servir motricitat fina, mm -hmm. llavors d'aquesta manera és, és, bueno, doncs, estàs començant a treballar d'altres amb altres materials, amb altres instruments, que fa que això se't desenvolupi d'una sessió per l'altra gairebé. Tu que portes ara, ens has dit, un, un any, poc més d'un any, no?, amb el Club Social, no sé si havies fet altres coses abans també amb, amb, amb persones amb algun tipus de, de malaltia mental o, o algun col·lectiu similar. Havia fet més aviat teràpia amb ells, sí, uh -huh. més familiar teràpia amb ells, sí, sí, sí. I en aquest cas, no sé... Clar, ens ho has comentat tu, eh, que el fet que sigui un club social, que no sigui ben bé doncs, una associació en els usuaris doncs, hi vagin cada, no sé, cada dos dies de forma regular, no sé si es podia intentar doncs, exportar aquestes, aquests altres tallers que tu has fet en altres llocs. Sí, és ben bé la idea, però una cosa és fer un taller i l'altra cosa és fer una experiència terapèutica no és el mateix, l'enquadrament enquadra, no és el mateix, vull dir, realment dista molt uh -huh. una, una, no es pot fer teràpia en una... Amb, no sé, així, sense un enquadrament molt molt marcat i sense una voluntat per part dels usuaris i per part de l'associació i per part de tothom. No? Mm -hmm. eh, en aquest cas, malgrat que no hi hagi hagut doncs, una continuïtat molt llarga, no sé si també has pogut tenir la pròpia experiència dels, uh, o la pròpia opinió no, que t'hagin pogut traslladar als familiars d'aquests usuaris. Jo amb les famílies no tinc tant contacte, però amb els mateixos usuaris sí, perquè de tant en tant doncs, eh, al final de la sessió parlem una mica, sobretot al final de cada eh, trimestre o de cada any, diguem, curs, i allà sí que hi ha un feedback amb els usuaris i sí que la seva resposta normalment és doncs, positiva i els mateixos, i inclús durant la mateixa sessió, també et diuen «Ostres, que bé, vinc aquí, em... Pues em va molt bé». O sigui, pots sentir aquests comentaris sovint, no? Mm -hmm. Aquestes expressions sovint. Sí. Però amb els familiars jo no hi tinc contacte. D'acord coordinació. Uh -huh. Molt bé, Clara doncs eh, només nosaltres eh, animar la gent que ens estigui escoltant, doncs que visitin aquest espai, eh, no sé si hi ha un període en el qual estarà exposat tot aquest eh, treball. T'ha exposat durant una setmana? Uh -huh. Jo realment recomano, bueno, recomano, no, vull dir que penso que és molt interessant també per, per acostar doncs, realitats molt diferents, no? i per entendre l'art és duna altra manera, perquè el que es posem sí que és material, doncs més de manualitat, alguna cosa més artística, però al final és doncs acostar una mica la doncs una, un treball més íntim que els fem dins d'un club, que som unes quantes persones, exposar al públic, creuo que és molt xulo per acostar a les persones sobretot, no? Ser un pas en... perquè tothom quedi una mica més a prop i hi hagi més comprensió mútua entre les, uh -huh. les persones, no? Doncs crec que la, la gent s'haurà pogut fer una idea i doncs, jo crec que també els hi haurà despertat el cuquet, el coquet per doncs, visitar aquesta exposició que s'inaugura avui dimarts i doncs, estarà doncs tot, tota la setmana visible a la sala d'exposicions del Teatre Municipal de Palafrugell. Nosaltres doncs, desitjar-li tota la sort a, a la Clara en aquesta inauguració i doncs, també en, el, en els propers projectes que, que tiri endavant. Moltes gràcies també per, per atendre'ns, Clara. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Doncs aquesta exposició, que com ens ha comentat la Clara Centenera, estarà oberta durant tota la setmana, estarà visible al Teatre Municipal de Palafrugell, a la sala d'exposicions, i la Clara, doncs, que ha convidat a tothom que ens estigui escoltant a assistir a aquesta, a aquesta exposició, si no es pot avui, durant l'obertura, doncs, pel que queda de setmana, per veure doncs, aquest treball que han fet aquestes persones amb alguna discapacitat mental. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimarç i ho farem per explicar que els robatoris a l'interior de vehicles s'han doblat a platja d'Aro durant els mesos d'estiu, per contra, les sustracions, habitatges i comerços han baixat un 40%. Aquestes són dades que s'han donat a conèixer aquest dilluns durant la festa de la policia local del municipi. El cap del cos, l'inspector David Puertas, apunta que l'augment de saquejos de vehicles, moltes vegades per obtenir el botí de baix valor, els preocupa en aquest cas se n'han enregistrat 48 davant els 22 de l'estiu de l'any passat qui els comets són delinqüents locals i de fet l'inspector avançava que ja en tenen algun d'identificat Pel que fa als robatoris a cases i bottiques subratlla que les càmeres de videovigilància i l'increment del patrullatge han permès a baixar una xifra negra que genera alarma entre la ciutadania i han passat del 73 de l'estiu passat als 44 d'aquest 2019. Aprofitant la celebració de la festa del cos, la policia local de Platja d'Aro ha passat balanç d'aquest estiu i entre el 23 de juny i l'11 de setembre, l'època forta de turisme, la xifra global de delictes ha experimentat un lleuger repunt del 2,13% i ha trencat la tendència a la baixa que s'havia registrat durant els darrers cinc anys. En concret, aquest estiu s'han registrat 670 delictes a Platja d'Aro davant els 656 de l'any passat. Entre els motius que expliquen aquest i hi ha, sobretot, els robatoris, com dèiem, a l'interior de vehicle. D'un any a l'altre s'ha doblat passant dels 22 als 48. En aquest cas, el cap de la policia local de Platja d'Aro admet que aquesta pujada els preocupa perquè és un tipus de robatori que es remunta a anys enrere quan trencaven el vidre del cotxe per acabar robant un euro. L'inspector explica, però, que per sort la policia ja té més o menys localitzats els autors d'aquest tipus de delictes. Es tracta de delinqüents comuns que viuen a la zona i aquí els agents han començat a posar l'ull al damunt. Entre d'altres, assegura, gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància que els permeten saber amb quin cotxe es mouen. El cap de la policia explica que, per posar fre a aquests robatoris, que majoritàriament cometen delinqüents vinguts de fora, s'han multiplicat per dos els ...de rutinaris. Sobretot, se n'ha fet en aquelles zones i accessos a urbanitzacions que, històricament, s'han vist més castigades per aquest tipus de delictes. Durant el discurs, l'inspector David Puertas, a més a més, va destacar que, en menys de tres mesos, els agents han denunciat més de 100 conductors per conduir beguts o sota els, de la, els efectes de les drogues, dels quals 22 superaven el límit penal... Per últim, pel que fa al balanç, el cap de la policia local també va explicar que durant l'estiu s'han interposat 305 denúncies per consumir alcohol al carrer o a les platges, en part gràcies a la tasca feta per la patrulla específica que es dedica a controlar que es compleixi la prohibició. Cada una d'aquestes denúncies es tradueix en una multa que s'estén entre els 150 i els 300 euros. I tornem cap a casa nostra, ho fem per explicar ara doncs que posarem la mirada en el cap de setmana i és que amb l'arribada del primer cap de setmana ons arriba amb ell una de les cites solidàries per excel·lència al nostre país. Enguany, l'Oncotrail aplegarà més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya. Així, dissabte des de la plaça de Camp Màrius donarà el tret de sortida a la setena edició de l'Oncotrail, la cursa solidària de 100 km organitzada per la Fundació Encolliga Girona amb col·laboració del Club Atlet Palafrugell i l'agrupació excursionista del nostre municipi. La iniciativa ha tornat a vetre el seu propi rècord de participació amb un total de 275 equips inscrits dels quals 273 prendran finalment la sortida. A causa del topall de participació fixat per l'organització, prop de 50 equips han quedat eh, aquest any en llista d'espera i de cara a l'any vinent no es descarta ampliar la participació fins als 300 equips inscrits. Una de les característiques que fan especial aquesta prova és que tota l'organització participació va a càrrec de voluntaris més de 500 que s'impliquen en tots els àmbits: assistència en els habituallaments, serveis de fisioteràpia, de podologia, assistència sanitària forestal i un llar, etc. I gràcies a aquesta implicació, els diners recollits es poden destinar íntegrament a la millora de les condicions de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. Aquest any doncs hem de dir que l'organització ha fet un pas més en aquesta edició per fer de la cursa un, esdeveni un esdeveniment més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per aquest motiu, dos dels trams del recorregut no estaran marcats amb cintes i s'hauran de seguir amb el GPS. Es tracta d'una prova pilota amb l'objectiu que en un futur tota la cursa es pugui fer sense marcar. També, a més a més, s'ha reduït l'ús de plàstic als avituallaments, eliminant els gots i substituint els plats i coberts de plàstic per d'altres fabricats amb materialització material orgànic. Sota el lema Sumat el repte, l'Oncotrail doncs torna a apostar per un itinerari circular amb sortida i arribada a Palafrugell amb un algun petit canvi en els recorreguts respecte a anys anteriors. Enguany portarà els participants a passar per llocs emblemàtics i abruptes de la Costa Brava i les Gavarres, els 275 equips inscrits, a la prova hauran de cobrir els 100 km de recorregut en un temps màxim de 30 hores, passant per 10 punts de control i avituallament. La cursa no té caràcter competitiu i els participants la poden fer corrent o caminant amb un únic requisit, que sempre hi hagi quatre integrants en marxa. La finalitat de l'Encotrael és recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i els seus familiars. Per aquest motiu, per participar-hi, cada equip ha de fer un donatiu a la Fundació Encolliga Girona per un import mínim de 1.000 euros. Els equips busquen patrocinadors i organitzen tota una mena d'activitats benèfiques en els mesos i setmanes previs a la cursa per tal de reunir aquesta suma i sovint la donació que s'acaba fent per part dels equips participants és superior als 1.000 euros. L'augment d'equips participants any rere any ha anat acompanyada del conseqüent increment dels fons recaptats i hem d'explicar que en total en les sis primeres edicions s'han recollit un total de 912.000 374 euros. Els diners es destinen principalment a cobrir necessitats dels hospitals gironins als quals l'administració no pot arribar, com ara la renovació de llits o butaques per a les sales de quimioteràpia però també es dedica una part a la investigació de la malaltia dins de l'Institut Català d'Oncologia de Girona i un altre als serveis que la Fundació ofereix dins dels hospitals. En aquesta setena edició es preveu recollir un mínim de 275.000 euros tot i que l'experiència anteriors demostra que també s'acaba superant la xifra, la xifra prevista. La plataforma online a través del qual es poden fer les donacions és la web oncotrail.cat, que continuarà oberta encara unes quantes setmanes després de la cursa. Arribem a la darrera de les informacions que ens porta aquest informatiu d'avui dimarts de Ràdio Palafrugell, dia 1 d'octubre, i per explicar-vos que el proper dissabte 5 i diumenge 6 d'octubre del 2019 es celebra el 19è cap de setmana ibèric organitzat per la Ruta dels Ibers. Com cada any s'escull un tema específic del món ibèric entorn del qual es dissenyen les activitats per a la present edició s'ha triat la casa amb activitats gratuïtes als principals llegiments ibèrics de Catalunya amb reconstruccions institucionales històriques, tallers d'experimentació, visites guiades i teatralitzades, exposicions, tas de menjar i beguda ibèrica, entre d'altres factors. Enguany és el tercer any que el Poblat Ibèric de Sant Sebastià de la Guarda de Llafranc participa en aquesta ocasió amb una activitat el diumenge 6 d'octubre amb una visita teatralitzada a diversos tallers i testets ibers. L'activitat, organitzada conjuntament amb el Museu d'Arqueologia d'Ullestret i amb el Museu de la Pesca de Palamós, és una doble visita, primer al jaciment de la platja de Castell de Palamós a les 10 i seguidament a les 12 al Poblat de Sant Sebastià de la Guarda a Llafranc, on es podrà a reviure una recreació històrica participant en un taller de ceràmica, un taller de tubot i, finalment, un petit tastet i Per facilitar el trasllat entre poblats, els organitzadors posen a disposició dels participants el trasllat amb bus de Palafrugell i Palamós. Tant les activitats com el trasllat amb bus són gratuïtes i es recomana, però, reservar trucant al Museu de la Pesca, ja que l'aforament és limitat. El conjunt monumental de Sant Sebastià de la Guarda és testimoni de l'ocupació d'un lloc privilegiat des de fa ànjals menys 2600. A part de la visita del jaciment ibèric dels segles 6 i 1 abans de cris, recentment consolidat i senyalitzat, es pot gaudir d'una torre de guaita del segle 15, que és bé cultural d'interès nacional, una ermita i hostalgeria del segle 18 i un far del segle 19. Així doncs, si voleu doncs, redescobrir aquest indret del poblat del de Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda i a més a més, doncs, si voleu visitar aquest primer jaciment de la platja de Castell, doncs, ho podeu fer trucant directament al Museu de la Pesca per tal de reservar la vostra plaça en aquesta dinovena edició del Cap de Setmana Ibèric. I fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, 1 d'octubre. Nosaltres us recordem doncs, que avui us hem ofert aquest programa especial d'11 a 12 al voltant de la Igualtat a la Feina Recompensa, aquesta campanya que ha engegat l'Ajuntament de Palafrigill conjuntament amb l'Institut de Promoció Econòmica, un programa que podeu recuperar íntegrament a través de la nostra pàgina web, així com aquest informatiu que us acabem d'oferir. Nosaltres ens acomiadem per avui, ens trobem demà a la mateixa hora, abans però us recordem que si passa qualsevol cosa rellevant en les properes hores doncs podreu consultar a través de la nostra pàgina web aquesta notícia radiopalafrugell.cat a més a més doncs també us convidem a que us activeu les alertes per tal que quan actualitzem la pàgina us arribin les notificacions als vostres dispositius mòbils nosaltres com dèiem ens retrobem demà que passeu un molt bon dia Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell de dilluns a divendres